Ну, мені хотілося б завітати до Матильди і Марселіни, якщо ваша ласка. О, саме до них і їду. А млин можу купити вам сама. Я казково багата. Незнайомець куривий, мілина розгляділи його чорне наїжачене волосся, дивний розріз очей і шрам на скроні. Домовилися, сказав він, і випустив гарну і загадкову хмару диму. Але гроші я все одно не поверну. Куплю з десяток середньовічних замків для своїх друзів. Послухайте, ви, напевно, втомилися. Давайте я поведу автомобіль, а ви поспіть собі. Ви коли-небудь спали на мішках з грошима? Мілина погодилася спробувати і невдовзі вже лежала на задньому сидінні. Вона не могла заснути і дивилася на силует незнайомця, на жевріння його сигарети. Їй було дивовижно-затишно. Чоловік намагикував якусь мелодію, а то спокійно пливло собі вперед, розстинаючи густе літнє повітря. Сестри радісно зустріли гостей. Їхні погляди аж світилися, коли вони поглядали на симпатичного чоловіка з клунками і мілину, яка почувалася незвично легкою після сну. Трав'яний чай на мансарді, канапки з сиром і марселінені тонкі сигарети додали блаженства, і вона просто сиділа, слухаючи щебетання близнючок і голос незнайомця. Дивно, Мілина досі не знала навіть імені цього чоловіка, але він був для неї ніби старезним другом, надійним і дуже близьким. А раптом уковані двері будинку загупали. Лолітка, нервово звиваючись, засичала і мало не виплюнула власного язика. Замить, на мансарду вийшов з десяток людей у формі, яких Мілина вже бачила вночі, на чолі з червоненьким і грубеньким чоловічком. Не звертаючи уваги на незнайомця, який незворушно пускав кільця диму за столом, і на Зойки Матильди та Марселіни чоловічок начепив на Мілину наручники і промовив «Мусите піти з нами, панночко». Мілина не протестувала. Мовчки сіла до чорної машини із затемненими шибами і почала думати над тим, що ж воно буде далі. А далі було ось що. Автомобіль під'їхав до великої сірої будівлі на околиці міста оточеною людьми в чорних костюмах і темних окулярах. Потім Мілина з червоненьким чоловічком зайшли досередини, і вони пішли вузькими коридорами, які де-неде були освітлені тьмавим світлом. Кроки голосно відлунювали, відбиваючись від стін і стелі. Коридори були нескінченними, заплутаними до краю. Потім почалися звивисті сходи, величезні ліфти, знову сходи, сходи, коридори. Нарешті з'явилися дерев'яні двері, в які чоловічок і завів Мілину. За дверима не було нічого, окрім табуретки в центрі і дзеркала на стіні. Мілина сіла на табуретку і привітно помахала рукою в дзеркало. Упродовж подальшої розмови з чоловіком Мілена всміхалася, дивлячись туди, а коли відповідала на запитання, зверталася не до червоненького, а до когось, хто вона була певна, спостерігав за нею саме звідти. Перших півгодини Мілина відповідала на формальні запитання на кшталт: Ваше справжнє ім'я, місце народження і як вам сьогоднішня погода? А потім почалося найцікавіше. Чоловічок на мить вийшов з кімнати і повернувся з купою якихось паперів. Розглядаючи їх і хитаючи головою, він сказав. Це надзвичайно серйозно, Миленко. Можна я буду вас так називати? Мілена кивнула і він продовжив. Це настільки серйозно, що ви навіть собі не уявляєте. Уявити такі серйозні речі неможливо, бо будь-яка уява, навіть найбагатша, не розтягається до розмірів такої серйозності.